У кают-компанії стояли три заряджені гармати, висунувшись жерлами з відкритих амбразур. Ось і матимеш роботу, Огл!» – кинув Блад, звертаючись до гармаша і вказав на середню гармату. «Відкоти її назад!» Коли наказ було виконано, Блад кивнув тим, що тримали Дона Дієго. «Прив'яжіть його до гармати!» – розпорядився він, і поки вони виконували його наказ, повернувся до решти команди. «Приведіть іспанських полонених, а ти, Дайк, біжи нагору і накажи підняти іспанський прапор». Дон Дієго, ноги якого були прив'язані до лафета, а тіло вигнулося дугою, закриваючи жерло гармати, кляв все на світі, втупивши божевільний погляд у Блада та поводячи білками очей. Можна не боятися смерті, але навіть найбезстрашнішу людину пройме жах, коли вона дізнається, якою саме смертю їй доведеться вмирати. Спіною на губах іспанець несамовито лаявся і проклинав свого мучителя. «Ікшемний варвар, дикун, проклятий єретик, невже ж тобі замало вбити мене якось по-християнському?» Але капітан Блад не відповів йому. Він повернувся на зустріч закованим у наручники іспанцям, яких вели до нього. Ідучи сюди, вони чули крик Дона Дієго, а тепер жахом побачили, в якому він незавидному становищі. З гуртов'язнів болісно скрикнувши вихопився наперед миловидний смаглявий підліток, що манерами та одягом вирізнявся серед своїх товаришів. «Батьку!» В руках англійців, які поспішили схопити його, він заклинав і небо, і пекло, щоб вони одвернули таке страхіття. І нарешті звернувся до капітана Блада, несамовито й жалібно благаючи про милосердя. Глянувши на нього, капітан Блад задоволено відзначив, що юнак дуже любить свого батька. Згодом Блад признавався товаришам, що на якусь мить він завагався. І розум його повстав проти виробленого ним самим страшного плану. Щоб опанувати себе і позбутися прояву слабодухості, він мусив розворушити в своїй пам'яті спогади про вчинки цих самих іспанців в Бріджтауні. Йому пригадалося біле, як крейде дитяче личко Мері Трейл. Коли охоплена невимовним жахом вона тікала від головоріза, якого блат потім заколов. Спливли на думку і інші ще страхітливіші речі, які він бачив того страшного вечора. Всі вони постали в цю мить перед очима, щоб зміцнити його рішучість, яка була похитнулася. Іспанці довели, що в них немає ні гідності, ні милосердя, ані будь-якого жалю. Опоєні релігійним дурманом, вони не мають у собі жодної іскри тієї християнської віри символ якої майорів на щоглі корабля, що наближався. Тільки хвилину тому жорстокий і підступний Дон Дієго вихвалявся, що Бог так милостиво піклується про долю католицької Іспанії. Тепер Дон Дієго має бути суворо покараний за своє облудництво. Відчувши, що до нього повернулася твердість, блад наказав оглу запалити гніт, і зняти свинцевий фартух із запального отвору гармати, до жерла якої був прив'язаний Дон Дієго. Молодий спіноса знову вибухнув прокльонами, змішаними з благаннями, і тоді Блад рвучко повернувся до нього. «Замовчи!» – обірвав він його. «Мовчи і слухай!» «У мої наміри не входить спровадити твого батька в пекло, хоч він на те й заслуговує. Я взагалі не збираюся його вбивати, зрозумів?» Ті слова трохи заспокоїли хлопця, і Блад почав викладати свій план тією бездоганною іспанською мовою, якою він, на щастя, так добре володів, на щастя не тільки для себе, а й для Дона Дієго. «Підступність твого батька поставила нас в тяжке становище. Нам загрожує небезпека полону і смерті на борту отого іспанського корабля». Якщо твій батько впізнав флагманський корабель свого брата, то і брат його, напевно, впізнав Сінко Ліагас. Поки що все йде добре. Але незабаром Енкарнаціон підійде досить близько, і там зрозуміють, що на Сінко Ліагас не все гаразд. Рано чи пізно вони або розгадають, або виявлять в чим річ, і тоді відкриють вогонь. Або візьмуть нас на абордаж. Зараз нас мало, і ми аж ніяк не можемо битися. Про це добре знав твій батько, заводячи нас в пастку. Та битися ми все ж таки будемо, якщо нас примусять. Ми не здамося, як ягнята на милість жорстокої Іспанії. З цими словами він поклав руку на лафет гармати, до якої був прив'язаний Дондієго. Зрозумій одне. На перший постріл зенкарнасьйон. Відповість – оця гармата. Ти мене розумієш?